«Не варто, Люба, не турбуйся!» – пробував наполягти Віктор. «Та де там? Жанна вже зробила макіяж, одягла новий костюм і туфлі. Хіба можна спинити жінку, яка рідко виходить на люди, у прагненні показати свій новий, ретельно продуманий і підібраний за кольоровою гамою комплекс, костюм, хустинка, туфлі, сумки, помада, тіні для очей? Легше перешкодити космічному кораблю вийти на орбіту». Любий, я чекаю, гукнула вже із заднього сидіння Маркіянового сітроїна Жанна. Убрана і готова до польоту, мов челленджер. А Віктор затримався на хвилину в кабінеті. Не хотів при ній діставати гроші із сейфа. Власне, гроші йому потрібні тільки на дорогу і на власні потреби. Домовлено суму на автомобіль журба передав іще вчора. Та варто мати із собою якийсь зайвий гріш. Чого лише дорогою не трапляється? Дорогою на вокзал Жанна щебетала, як соловейко, якого довго тримали в тлінці, а потім випустили на волю. Зате журба і Віктор зберігали мовчання, температура якого повільно наближалась до нуля. І чим ближче до вокзальної площі, тим важчим ставало мовчання. Вікторові залишалося тільки молитися, щоб Валентина з розумінням поставилась до виробничої необхідності і не кинулась до нього з обіймами, чи навіть просто не привіталась. Тоді доведеться пояснювати Жанні, хто вона, де познайомилися. Потім може вилізти факт її німецького громадянства і все інше геть непотрібне «челенджеру» у модній кольоровій гамі якщо лише він не надумав розлетітись дрібними шматками у море ще на старті. Та Валентина цілком дозріла до того, щоб не потребувати пояснення очевидних речей. Вона показала квиток провідникові, пройшла у вагон, не привіталася навіть з Маркіяном. І цілком байдуже оглядала з вагонного вікна сцену прощання, виконану середнього рівня актрисою. Зате Жанна видала на всі сто, і цілувала, немов учора взяла шлюб, і обіймала, і ніжно поправляла комірець сорочки. Віктор почувався ніякого. «Жанну, не треба, що про нас подумає Маркіян Антонович? Та не на війну виряджаєш? Він подумає, що твоя дружина тебе дуже любить, правда, Маркіяне Антоновичу?» «Досить, Жанно, досить!» Мало-неселеміць відірвав він руки дружини від власної шиї. «Поїзд от-от рушить!» Лише невідворотність старту космічного потяга у невідому Далич змусила Жанну облишити чоловіка у спокої. Майже на ходу Віктор ускочив у вагон. Гадав, ускочить з одних обіймів в інші. Марно! Валентина, немов, прикипіла до вагонного вікна. Поїзд уже залишив за собою Тернопіль, його околиці. А вона все стояла і немов досі спостерігала за сценою на пероні. «Пасажири, приготуйте свої квиточки!» – загнав їх у купе провідник. «Валюшу, Валю, ну що з тобою?» – намагався отямити її Віктор. Обняв, пробував поцілувати Наштовхнувся на камінно-холодну, гранітно-сувору незворушність цієї медово-пухової, цукрово-шоколадної, мармеладно-желейної порцеляни. «Послухай, Вікторе, навіщо ми все оце закрутили?» «Як навіщо?» – не зрозумів чи удав, що не зрозумів Віктор. «Навіщо вся оця поїздка?» «Ми...» – Віктор намагався второпати – яка відповідь буде більше до вподоби цій примхливій жінці? І вибрав нейтральний, офіційний варіант. Ми їдемо по машину для Маркіяна. Отож, саме так. По машину для Маркіяна. По три горішки для попелюшки. А я сподівалася, що ця поїздка наш шанс побути удвох. Гадала, що все, що між нами відбувається по-справжньому що всі твої слова не на вітер. Звичайно так, Валюшу, звичайно.